Anca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit! Din acest moment suntem video live pe conturile de Facebook Europa FM, Moise Guran și Bizidei, de asemenea pe site-urile bizidei.ro și europafm.ro. Doamnelor și domnilor, vă invit să, uitați, să vă uitați cât de multe s-au întâmplat doar în ultima săptămână. După ce că America, principalul aliat al României, și-a ales un lider din ăsta izolaționist, care nu numai că nu pare să aibă absolut niciun interes în Europa de Est, dar s-ar putea să o și tranzacționeze cu Rusia pentru a-și asigura confortul în alte zone de pe planetă, ei bine, în acest weekend, doi dintre vecinii României, Moldova și Bulgaria, și-au ales conduceri filoruse declarate din astea pe față. România se mai învecinează de asemenea cu Ucraina la nord în caz că nu cunoașteți acest lucru. Ucraina este o țară parțial invadată de Rusia. Cu Serbia se mai învecinează România în sud-vest, o țară care este un aliat tradițional al Rusiei și cu Ungaria în vest, o țară care, deși membră NATO și UE, este condusă de un domn din ce în ce mai autoritarist, domnul Victor Orban este un prieten al domnului Vladimir Putin. Suntem vorba a poetului Caștefan cel Mare, rușine în într-un aer de tot mai mare indiferență a aliaților occidentali, ce poate duce oricând la un colaps, zic eu, deja previzibil al Alianței Nord-Atlantice. Cam asta e tabloul. Și dacă dumneavoastră vi se pare că eu l-am pesimist, Stați să mai vedem și ascensiunea doamnei Le Pen în Franța, să mai auzim și de un eventual referendum de ieșire din UE în Italia, evenimente care s-ar fi putut contamina dacă stai să te gândești la Brexitul din vară, chiar dacă în acest moment nu putem conecta direct cu acela ultimele evenimente. Sigur, avem și noi alegeri peste o lună, clasa noastră politică joacă destul de autist în continuare, jocul ăla de tipul votezi și câștigi o pensie, o majorare de salariu când, zic eu, în mod normal, această clasă politică ar trebui să dezbată în această campanie electorală, de fapt, ceea ce vom dezbate noi azi, adică eventuale soluții de politică externă pentru România, dacă nu chiar o linie comună o linie comună a tuturor partidelor pentru susținerea unei politici externe coerente care să ne poată trece prin furtuna internațională ce se anunță. Dar chiar presupunând că brusc, politicienii noștri s-ar responsabiliza așa. Adevărata și cea mai grea întrebare, să știți, este care ar trebui să fie acea linie politică externă a României în situația dată. Adică ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de Rusia? Bine, ok, dar cum? Ar trebui să facem și noi o cerere de intrare în Uniunea Eurasiatică, poate? Adică, nu știu, la ce ne-ar folosi de exemplu asta în cazul unei, să zicem, provocări a Ungariei, că a existat în istoria oarecum recentă, sau în cazul unui alt război separatist în Moldova, de asemenea, a existat în istoria recentă, sau în cazul destabilizării Sudului Ucrainei, cât ne mai putem baza pe Germania Sau pe UE Sau pe NATO Și mai ales ce e de făcut în aceste situații Vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor 0372069599 Este numărul de telefon pe care vă invit Să-l formați Pentru a putea intra împreună în dialog Bună ziua, Costin Bună ziua, moisem. Foarte trist ceea ce ai creionat Ei, hai, haideți, hai Nu, pe bune, vorba lui Obama Soarele a răsărit și astăzi a răsărit, adevărat. Viața e tristă da. și mișto, vorba lui Chiril, da. adică vă mai dau citate de asta, dacă vreți ca să vă mai înveselesc. Nu, nu, nu, e cazul. Viața nu e simplă și mișto. Da, e azi. adevărat, da. Eu mă -o gândesc de multă vreme la, la toate cele prezentate până acum de tine. Problema e că nu prea avem, nu prea avem încotro să apucăm. De cât spre Să este. ne izolăm. Să ne izolăm și să ne declarăm neutralitatea, nu prea mai avem argumente, deci nu putem să venim la, la, o, la o ipotetică masă a tratativelor cu Europa, nu prea avem cu ce argumente să venim. nu suntem în război cu Europa în momentul de față. Nu suntem cei mai populari să... din Europa, asta e o altă poveste. Nu putem să venim să cerem mare lucru. Secretarul NATO, uh, într-o discuție cu domnul Cioloș, uh, ne sugera așa, mai voalat, uh, mai, mai direct, să creștem bugetul, deci lucrurile sunt destul de strânse pentru că noi, nu prea avem de adică jalonare. să ne înarmăm. Da, exact, să ne înarmăm. Da. Să spunem lucrurilor pe nume, să ne înarmăm. Să ne înarmăm, să ne pregătim, să ne profesionalizăm, numai că problema e că noi ne, ne cam facem că facem. Și în armarea ne facem că facem, și pregătirea ne facem că facem, cu toate exercițiile care se desfășoară în România, cu tot felul de forțe implicate. Nu e o chestie, dar depășit momentul ăla de a-l impresiona pe marele urs. Ursul nu prea pare impresionat de toate exercițiile. Ei, hey, și dacă ar fi impresionat, n-ar arăta asta. Dar, Costin, deci clas. care ar trebui să fie noua linie a României? Sau ar trebui să fie o nouă linie a României? De fapt, asta ar trebui să fie întrebarea mea. Ar trebui uh, să aibă România o altă linie de până, decât cea de până acum? Nu. Nu nu. ar trebui să aibă o altă linie pentru că <coughs> am picat în... Punctul meu de vedere este că am picat în... În situația din, din august 44, când până la un moment dat mergeam pas în pas cu, cu Germania și după aceea brusc am schimbat uh, viziunea, direcția și optica. Și n-am putea să facem încă o dată asta, pentru că acum uh, rusul nici nu cred că ar fi interesat de noi. Adică pentru el nu am fi foarte important, dar putea trece prin foc și de o în câteva ore. A, nu. nu. Să știți că... Haideți să, să stabilim niște chestii. Mie nu mi se pare că mai suntem în secolul unor invazii cu boncancul infanteristului. Clar, nu mai e nevoie de asta. Adică, de exemplu, ma... în România e suficient să desințezi de neau pentru a avea niște lideri teleghidați cu șpăgi. Cum, da, de fapt, am și tot am avut trec... până acum. Asta exact, e o chestiune despre care nu vorbesc de de mulți. Exact. Dar să știți că mulți dintre ăștia ajuns și după gratii sunt sau au fost legați sub o formă sau alta prin diferite... Asta, e, asta, asta a fost marea vulnerabilitate a statului român de la înființarea sa din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, corupția. În România, prin intermediul corupției, statul a fost preluat de multe ori de către puteri străine. Sau nu, nu în toate situațiile. Dar asta e, la noi e o realitate simplă. Dacă vrei România, trebuie doar să-i cumperi liderii că ei sunt coruptibili. Deși, și cetățenii sunt coruptibile. În momentul în care se uită la o mărire de pensie La o sacoșă, la un kilogram de mălai Da, e adevărat, Ok, adevărat. Costin, înțeleg, Eu o întrebare grea Vă mulțumesc pentru telefon Haideți 0372069599 Alexandru, bună ziua Bună ziua Alexandru, înainte de a intra în dialog Să știți, stimați ascultători Că opiniile exprimate la această emisiune Care se întâmplă să fie cea cea cu cea mai mare audiență pe radio în momentul de față, depășind cu mult chiar cele mai multe dintre emisiunile televizate, au cântăresc destul de mult în deciziile politicienilor. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră contează în final în deciziile politice, chiar dacă nu simțim după o emisiune România în direct sau după o emisiune de la televizor sau. Vă rog, Alexandru! Din punctul meu de vedere, cred că cea mai bună variantă ar fi o apropiere cât mai puternică de Germania, care a fost susținătorul nostru dintotdeauna. Și pe care susținător l-am dezamăgit de multe ori și care în condițiile de acum, să știți, face și el un joc, el, adică Germania, un joc pervers cu Rusia. Germania depinde de resursele rusești. Așa este, dar pe lângă Germania putem să... De la Germanii, putem să profităm și să stăm cât mai în relația cu, cu rușii. Hmm. Adică. Francezii, francezii întotdeauna ne-au, de-a lungul istoriei, ne-au ne dat rușilor pe tavă. Da? Nu e chiar Bun. așa, să știți. Nu e. La hmm. care momente din istorie vă gândiți noastră? Păi, inclusiv costim și 99. Nu francezii ne-au dat pe tavorul rușilor Dacă vreți așa, am putea spune că americanii ne-au cam dat atunci Dar nu e nici asta chiar, exact a, Americanii au dat liber la rus să se ocupe de tot blocul ies Dar hm. din cadrul NATO, Franța a fost cei care s-au ocupat și de noi Da, și ok. Sunteți un om citit, Alexandru, Remas remarca asta. Într-adevăr, a existat o implicare franțuzească în evenimentele din 1989, dar la nivel de detaliu a fost mult mai puțin importantă decât... Mă rog. E adevărat. Haideți să revenim. Deci, firo... ier Iertați-mă, acest... ziceți că Germania ar trebui să fie un garant al securității naționale a României cam cum este în momentul de față Statele Unite? Cum sunt Statele Unite? Din -un punctul meu de vedere, da. Ok. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest punct de vedere. Bună ziua, Andrei. S-au umplut liniile între timp, așa că o să încerc să iau cât mai multe telefoane. Andrei, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. A, aș începe printr-o notă optimistă, totuși, în acest context nefavorabil. Viața e simplă și mișto, v-am zis, da. A, de ce spun asta? Până acum câteva luni, sau mai ales anul trecut, întrebarea tuturor era încotroți îndreaptă dreaptă europeană. Brexitul a dat o direcție, alegerile din America au întărit această direcție. Direcția fiind a... de fracturare. Direcția fiind de fracturare, fiind de crearea unor blocuri economice. Uh, iar în momentul acesta România are o poziție favorabilă în acest bloc european. Aceasta este direcția de noastră. De ce vi se no. pare că România are un... Nu, vă contrazic, România nu are o poziție favorabilă în acest moment în blocul european. Blocul european, adică ceea ce se conturează în legătură cu blocul european, este o uniune mai mică, mai stabilă și mai strânsă în jurul Germaniei. Gen ă, Austria, Olanda, vouă, două state nordice, dacă s-o putea. Vedeți, Danemarca e în continuare dependentă foarte mult de exporturile către Marea Britanie, deci acolo s-ar putea să fie niște probleme. România va produce pentru Uniunea Europeană. Atât timp cât se formează acest bloc, se exclus alte economii care făceau export în Europa. Nu e chiar așa. avem un loc aici da? pe care îl putem folosi în favoarea noastră. Este practic singura noastră variantă da? de a dezvolta E un avantaj asta cu producția și integrarea prin anumite firme cu Germania. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că acest avantaj, sau că trebuie încercată fructificarea lui cumva, dar ca să înțelegeți noțiunea de uniune mai mică și mai strânsă, gândiți-vă că, unu, moneda comună noi nu avem în momentul de față, și, doi, s-ar putea să nu fim foarte pregătiți, de fapt s-ar putea să fim departe de a fi pregătiți pentru următorul, Pas către niște State Unite ale europene ale Europei, scuzați-mă, care sigur nu vor fi 28 ci mai puține, în care, de exemplu, va exista și o uniune fiscală, fără de care s-a dovedit uniunea monetară e de fapt e o uniune într-un picior e extrem de vulnerabilă. 0372069599, care ar trebui să fie pe mai departe linia de politică externă a României vă întreb. Bună ziua, Iulian! Bună ziua, bună ziua, Moise, bună ziua ascultători de Europa FM. Uh, din păcate, din punctul meu de vedere, situația României în momentul de față este practic rezultatul uh, unui pas mult prea mare făcut de Statele Unite în relația cu, cu Rusia. În, Statele Unite în prea... relația, nu în relația, în contrarelația cu Rusia, în contra-Rusiei, contra cu... cum ar veni. Exact. Vă exact, referiți la poate... extinderea NATO? Extinderea NATO, da, poate începută chiar la mijlocul anilor 2000, odată ce turcia au refuzat să le mai pună americanilor bazele aeriene la dispoziție. Nu a fost chiar așa. Deci a fost în felul următor, observația noastră e într adevăr foarte bună, în momentul în care deci după 11 septembrie America s-a hotărât în mod absolut stupid și neexplicat și s-a dovedit până la urmă că a fost o prostie să atace Iracul. Într-adevăr, guvernul Turciei nu a fost de acord cu folosirea bazelor NATO din sudul Turciei, dar imediat după aceea guvernul a demisionat, în caz că nu vă mai amintiți. Guvernul, ceea ce guvernul a demisionat, probabil, nu, nu mai ți nu mai exact, însă da. atunci americanii s-au reorientat și poate au făcut un pas mult prea mare, repet. Iar, mă rog, alegerile făcute de politicieni noștri la momentul respectiv de de Statele Unite N -au, n au ținut cont de istorie să nu uităm că americanii ne-au, să zicem, n au uitat odată, probabil ne vor uita și a doua oară nu e vorba eu de asta, pur și, și simplu nu au un -am interes American. în momentul -a în care Europa -a ok, da, nu, și eu dar în momentul în care Europa practic nu mai are sau nu mai are un interes comun anti-Rusia. acum pare să nu mai aibă în momentul ăsta Oeste Europei Așa este. Așa este. e mai filorusă decât pe vremea Uniunii Sovietice, dacă observați, dumneavoastră. Țări precum uh, uh, Ungaria sau Polonia, încă nu, dar și ea e către drumul respectiv. Ungaria, chiar Bulgaria, sunt mai filoruse în momentul de față decât erau Republica Populară Ungară, Republica Populară Bulgară. Doar România face notă discordantă. Pe moment. Bun. Momentul, nu, nu, Bun, Am înțeles spus. noastră consideră... Ca, ca să vă răspund da. o răspun întrebare, părerea mea ar fi totul să rămânem în continuare cu, cu americanii, poate într-un mod chiar mai, mai accentuat, chiar mai, mai mai pe față decât sunt. Ungurii acum pro-Ruși, pro de păi, exemplu. Da, da, știți cum e? Suntem ca nevasta disperată de-i lipsește bărbatul nopțile de acasă. Păi, Sperăm că da, nu o dar, să divorțeze într-o zi, știți? Dacă, dacă antevorbitorul meu a spus că, domne nu suntem o, zicem, o partidă bună pentru Ruși, eu cred că în continuare Rușii au un, un dinte pentru noi, au un corț pentru noi și... Nu știu. Chiar dacă dumneavoastră spuneți, de exemplu, că războaiele nu se mai fac cu blocancii. Da, războaile nu se mai fac cu blocancii, dar, dar în țările dezvoltate. Noi, în continuare, nu suntem o țară dezvoltată sau o țară cu o economie extraordinară. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă doamne neferică... E discutabil ceea ce spuneți. Dar sunteți aproape, perechea, perechea, dar sunteți argumentul voi... e corect. Deci Crimeea e la 3 400 de kilometri de Constanța și la 600 de kilometri de Deveselu. Aici aveți corect. dreptate, din punctul ăsta de vedere. Da, România... Poate fi, sau este sigur percepută de Rusie, i-au declarat de mai multe ori ca o amenințare strategică, dar e și Vițăvercea e valabilă. Adică o, știți, și Crimea e aproape de România, nu numai, nu numai România de Crimea. Dar repet, războrul, dacă va fi, cel puțin pe teritoriul României, nu va fi ci sau ce va fi, cu bocancul, pur și simplu cu bocancul. Pentru că este mult mai economic pentru lui să vină, nu să facă faceze, nu știu, câteva tute câte de tank aici. Nu este, nu este. România are da, da, deja da, da, niște da, arme da, anti-tank. Este mai bună față de Europa, dacă o, s, okay. s E punctul noastră de vedere, da. îl accept. Eu vă spun așa, că în momentul de față e mult mai ieftin din contră. E mai ieftin să ții România cu câțiva șpăgari în frunte. Cum s-a întâmplat, de exemplu, na, nu, nu știu dacă neapărat și păgari, dar uitați-vă la modelul rusesc de dominație. Ei au reacționat, au intrat în Ucraina abia în momentul în care și-au pierdut uh, teleghidatul de acolo pe Yanukovici. Și de aici încolo, mă rog, asta... Sau, uh, bine, ei sunt, vă spuneam că ei au trecut, pare că au trecut într-o altă fază, inclusiv cu Bulgaria. Amintiți-vă momentul în care guvernul Bulgariei a trăgănat, de exemplu, construcția centralei alea nucleare care trebuia făcută cu rușii, după care s-au trezit așa bulgarii în stradă supărați pe faptul că au plătesc curentul prea scump. Dar curentul se scumpisă cu vreo șapte luni înainte, ceva de genul ăsta. Deci, iar în momentul de față, în Bulgaria se schimbă un lider care nu era antirus, era destul de filorus, oricum nu era foarte filoeuropean, cu un filorus de, de ala pe față. Cornel, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Spuneai mai devreme ceva de direcția României în următorii 10 ani. Da. Este, este părerea mea ce vreau să spun. În primul și în primul rând, aș vrea să mă refer, mă refer la ceea ce s-a întâmplat în America cu alegerea lui Donald Trump. Nu știu dacă va, este părerea mea, nu știu dacă va rezista și al doilea mandat și nu știu dacă va termina mandatul acesta asta este un prim punct. Adică nu nu, nu înțeleg. Nu, să știți adică... că uitați-vă, uitați-vă la ei. V-am mai zis, v-am zis și la pastila la doamna asta e un model pentru toată lumea. Deci a ieșit unul populist, chiar hai să nu-i zic fascist, xenofob, pur și simplu conservator la extremă, să spunem, dar și Hillary și Barack Obama au avut grijă pentru că luaseră foc piețele, da, au avut grijă... Să... Cât mai repede de să spună: Gata, domnule! Gata, domnule, tu ești președintele, hai să ne calmăm cu toții, acum să lucrăm împreună, să reunificăm națiunea. Mă înțelegeți? Aceia sunt da. politicieni adevărați care văd dincolo de interesul lor orice s-ar spune despre Hillary Clinton, pe care nici eu nu-l plac. E s-a dovedit da. că la momentul cheie, domnule, a avut responsabilitate, ceea ce în România mai rar vezi. M-am referit la acest, la acest prim aspect. Dar Aș vrea să acest... știu ce ați înțeles prin, nu cred, prin faptul că nu credeți că va termina mandatul lui Donald Trump. Concluziunea imediat. Deci nu trebuie să ne depărtăm nici de uh, America și nici de NATO, dar nici să ne bazăm pe Europa. Fiindcă Europa, din ce se vede acum, este într-un început de destrămare. Părerea mea. Așa pare, da, nu e părerea multora, numai al nostru. Iar noi va trebui pe viitorul apropiat în următorii câțiva ani să rămânem în poziție nu știu cum să spun, nu închertă să stăm în banca noastră să facem ce am făcut de fiecare dată dar ca soluție de viitor cred că tot apropierea de vecini de Rusia este singura variantă, părerea mea Deci ar trebui să mergem mai des la slujba asta, ziceți? Ceva de genul ăsta. Fiindcă, exact cum ai spus și tu, americanii treptate treptat, treptat și-au mâna de pe ceea ce înseamnă NATO, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se Europeană Bine. destramă. dincolo, din de loc fapt... Loc de Dincolo de faptul că ați repetat niște lucruri pe care le-am spus și eu și ați împărtășit niște temeri, aș vrea să observ faptul că, de fapt, dumneavoastră n-ați evocat o poziție pe care ar trebui să o aibă România pe mai departe. Rugăciunea este bună, sunt de acord cu dumneavoastră, dar hai totuși să vorbim despre politică externați. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, care ar trebui să fie orientarea României pe mai departe? Bună ziua, Marin! Bună ziua, Moise și telespectatorilor. Mărin, ascultătorilor. morin, ce nume american aveți? Vă ascultăm. Marin, Marin. Nu e marine? Nu este Morin. Okay. Uh, am o bun de vedere mai ciudat, dar sunt convins că este împărtășit de foarte mult și nu sună nimeni din uh, cei ca mine. Așa. Să așteptăm extra Ia ziceți mi că am fost nu? la un film cu extratreștri și chiar mi-a plăcut. Uh, România... În România sunt declarați 95% din populații creștini. Nu ar trebui să avem o concepție creștină împotriva. Ba da, externa? eu sunt unul dintre ei. Aia explicați-ne noastră ce e creștin în concepția mea și ce nu e și cum ar trebui să mă schimb. Deci eu sunt unul dintre ei declarați creștini, botezați. Lucru, mai ales că și numele tău este unul biblic. Dar nu e creștin. Mare atenție. Numele meu, într-adevăr, este evreiesc, e precreștin. Dacă ne-am uitat în istoria națiunilor, acele națiuni care s-au întors spre Dumnezeu au fost ajutate, binecuvântate. Deci tot cu rugăciunea, da? <eștia> Dar vă, vă urtumesc, paralel cu Marine. apropierea de Dumnezeu, da? apropierea de Rusia, categoric. Deci noastră, stați, nu îl închide pe domnul Morin. Deci noastră sunteți pentru apropierea de Dumnezeu, care înseamnă și apropierea de Rusia, am înțeles bine? Bineînțeles, pentru că trebuie să am relații amicale cu toți vecinii. Păi amicale, amicale, jucăm fotbal cu ei săptămâna da, viitoare. Da, 26 de ani și Băsescu... Asta, da. Dumnezeu, și Dumnezeu, au întors spatele complet. Nu trebuie să întoarcă spatele complet. Domnule, ia, vedeți dumneavoastră cu. Mulțumesc, Marin. Deci, cu Băsescu și retorica lui, mai așteptați noastră o tură să vedeți ce oameni a avut în jurul lui și către ce, duceau, către ce erau linkuiți oamenii aceia, ca să zic așa, ca să nu înțelegă chiar toată lumea. Bună ziua, Mihai. Salut, salut. Vă ascultăm. Foarte interesantă opinie. Ce mi se pare foarte interesant în toată. Uh, discuția asta este că uh, avem o Europa care vedem că se, se distruge, care se destramă sau nu știu, probabil se reorganizează. Poți rău, ți e rău, ăsta. știți cum e. Știi cum? Se nu știu dacă. Rău, da. Nu știu, eu, eu nu știu direct, am auzit la, de la alții, când ești mahmur după beție te duci, dai la băbuș și ai sentimentul așa, știi că te destrami. La fel și cu Uniunea Europeană. Se simte foarte rău, e ca după beție Bun, dar acum problema este ce facem noi uh, în, în uh, tot răul acesta. Pentru că România a avut uh, de multe ori uh, tendința de a schimba părțile și de, a, de a nu fi consistentă în ceea ce face. Greșit. Și că asta a fost mare problema. Greșit. Nu aveți Spune. dreptate, nu e adevărat ce spuneți. În contră. România a fost cel mai stabil aliat al Germaniei, dacă vă gândiți la al doilea război mondial. Cu primul a fost o problemă, să știți. Al Germania. Și pe ultima sută de metri am schimbat. Și ce-am rezolvat? N-am rezolvat nimic. Am rămas pe mâna comuniștilor și de acolo ne... avem o grămadă de probleme și o grămadă de moșteniri. Dar v să știți că rușii erau la Iași și armata română era la cotul Donului în momentul în care, în momentul 20 de august? Acest lucru știți? Da. Ok. Deci, e bine, puteam, știți, armata română acolo putea să facă o nouă țară în timp ce asta era ocupată. Au fost niște erori strategice care n-au aparținut neapărat României și care au dus la evenimentul de la 23 august. Nu despre asta discutăm. Înțeleg, bun. Dar să revenim la americani și la problema lor și la România cum se situează în spațiul acesta geopolitic. Cred că ar fi foarte indicat ca noi să rămânem aproape de americani. Chiar dacă aparent pentru în momentul de față interesul lui Trump este foarte mic pentru România, pentru România, pentru Europa de Est, eu cred că putem fi un picior al Americii în continentul european. Ce să facă cu România? Cum să vină în vizită, așa în excursii, la pe un picior de plai și pe o gură de rai? Sau ce să facă ei cu acest picior? Că el avea sens, v-am zis, erau două picioare, Polonia și România, în condițiile în care vestul Europei aveau ceva acolo cu aceste picioare, aveau o nevoie de ele. Dar America ce să facă? Imaginați-vă o concurență, domnule, economică și chiar de la un punct încolo, chiar și militară. Acum, bine, vorbim pe un termen foarte lung, așa, între, între o parte a Europei, să zicem, și Statele Unite în condițiile de izolare. Concur concurență militară. Concurență militară România, la cine este concurență militară? Pentru că Nu, nu. Tot... nu gândiți-vă da. care ar fi sensul unui picior american în România în condițiile în care Europa și America nu ar mai fi la fel de prietene. Europa de vest. În sensul ăsta, Germania, Franța? Păi, exact, în, context, în contextul ăsta văd o importanță a unei prezente americane sau a unei influențe americane în continentul european, adică nu ai cum să îți ții dușmanii departe, să nu fie, să nu fie uh, un control asupra zonei din Europa. Crezi? <laughs> nu cred. Din păcate. <laughs> și v-am spus acest aspect în momentul de față. Domnul Donald Trump, concentrat fiind pe repatrierea industriilor americane, cum zice el și cum zic mulți din ăștia care preiau pur și simplu și nu se gândesc la consecințe pe rețele, pe bloguri și așa mai departe, domnul Donald Trump o să aibă niște probleme foarte dificile de negociat cu China. Are nevoie de încă o presiune în partea asta. Din contră el va încerca să folosească Rusia și relația acesteia cu China pentru negocierea care îl interesează pe el, respectiv traficul prin Marea Chinei de Sud și prin Pacific. A Acolo este de fapt călcâiul Americii. Adevărat, adevăratul interes. Europa de nu mai e niciun... Adică hai să fim sinceri și serioși să nu batem câmpii. Vă rog, vă implor. Ludovic, bună ziua! Bună ziua mai Vă ascultăm. Uh, problema este vreo următor. Niciun stat din lumea asta nu are prieteni. Toate statele au interese. Corect. Oare corect. Uh. Oare corect? Nu, prietenii sunt cei cu care merg la cârțume. În rest, statele, statele și conducătorii lor au interese. Interese geop geopolitice, economice. Nu știm ce va face Trump. E prematur să ne gândim că bă, în șase luni de zile sau într-o lună nu va schimba macazul și va gândi altfel geopolitic față de România sau față de alte state din Uniunea Europeană. Vă spuneam că nu contează, probabil că ați pierdut acea pastilă Bizidei, dar vă recomand, găsiți transcriptul și pe site-ul bizidei.ro și o să mai scriu despre tema asta. Nu contează foarte mult ca Trump să ia o decizie legată de NATO este suficient ceea ce a făcut deja, respectiv niște declarații că nu ar, sus, nu ar susține în mod neapărat o presiune, să zicem rusească, asupra unor țări NATO. El s-a referit la Baltice în declarația respectivă. Vă dai tot aia. E suficient că a zis asta. E practic o invitație pentru Rusia de a testa Alianța Nord-Atlantică, pe care nu tram trebuie să o desințe. Se desințează singură în momentul în care un stat membru are o prăscoală de asta cu omuleți cu ochii verzi, ca să nu zic un, și cu uniforme Un stat verzi. membru, da, un stat membru, în mod și teoretic, atâta vreme, atâta vreme cât există un tratat de alianță, da. în momentul în care este atacat de către orice alt stat, da. trebuie să, să intervină. Asta spune un tratat. De alianța mică, tantă ați auzit? Am auzit și Și ea a funcționat? Nu a funcționat deloc Nu, până când am i-a spus că statul englez da, ce le-a spus regimei Nu, vedeți că mă refer la mica antantă, înțelegea dintre Serbia, România și Cehia dinainte de al doilea război mondial care n-a funcționat la invadarea regiunii sudete din Cehia, respectiv Conect, deci, așa este. Deci corect, nu, corect, și nu da. e doar un exemplu, vă pot da o de astfel de exemple dacă vreți. Multe exemple. Atunci, atunci nu mai are rost să discutăm de tratate de neagresiune de genul NATO sau altceva, decât interese economice. Deci fiecare stat care intră la masa negocierii într-un într tratat, că este Uniunea Europeană sau că este Uniunea sau eu știu cum mai am să o mai chema, trebuie să te gândești, domnule, care este porția mea și ce pot să câștigi. Păi, dacă așa se gândește la nivel mare, înalt, atunci asta este situația. Liderii noștri, pe care ne alegem și care credem noi că vrem să ne conducă, trebuie să cunoască nu interesele lor, că sunt, merg acolo nu pentru interesele noastre, în primul rând, ci pentru ale lor. Deci ar trebui să avem Dar ceva este... de vânzare, ziceți dumneavoastră. Am înțeles corect Întotdea... mesajul? Întotdeauna trebuie să ai ceva de mâna în că să ai ceva de vânzare. Păi ia... Să ia, ziceți dumneavoastră cam ce? Păi în momentul ăsta nu prea mai avem nimic. Tot ce ne-a lăsat vară și ce aușesc cu sac e, Acum, deci, în loc să trecem... <laughs> nu, dar trecem dintr-o linie constructivă da. a discuției în mâna în care nu spunem... Da. Uh, dar nu știu Nu știu ce am putea să oferim. Poate Bine. să oferim inteligența copiilor, pentru că avem copii inteligenți și pot să... Uh, pot să producă progrese, în lumea asta. Nu știu cum le putem oferi inteligența, să știți că oferim deja niște contracte care sunt reciproc avantajoase, și eu sunt mulțumit cu acest. să nu oferim altceva al copiilor noștri, cum s-a mai întâmplat de multe ori în istorie. Aici trebuie să fim noi atenți. Dăm linia 2 că văd un număr din Irlanda. Adrian, bună ziua! Bună ziua, domnul Sunteți din Irlanda, cum arată mie softul ăsta? Da, exact, și vă văd uh, live. Bine, vă ascultăm. Da. Părerea mea despre România este următoarea. Da. Um, Mare atenție, Adrian, m-au pe telefon, închideți alte surse de sunet, pentru că până în Irlanda și înapoi, sunetul face o grămadă de timp și se vor crea niște pauze infernale. Deci m-au pe telefon, spuneți-mi, care e părerea noastră? Um, Ro cel mai bine României la ora actuală este să iei partea estică, pentru că ce se întâmplă în America acum, Donald Trump părere personală va face un pact foarte mare cu, cu Putin și a, nu a, cred că va face un pact, nu va face un pact cu Putin sau cel puțin unul de care știm, se vor poptoli pe zona Arctică, acolo se vor înțelege pe zona Arctică care reprezintă de fapt punctul fierbinte în cazul unui atac reciproc și vor negocia alte zone. Respectiv, v-am spus, interesul Americii este pe Pacificul de Sud, interesul Rusiei, care e putere continentală, este pe partea asta de Europa de Est. Deci unul are ceva, unul vrea ceva, altul vrea altceva. E foarte simplu să se înțeleagă. Să se înțeleagă nu neapărat da, în cazul unei alianțe Rusia-SUA. Nu, aparențele pot fi păstrate. Însă în același timp, uitați-vă cât de autist... Ier să mă ierte, doamne, că nu vreau să jignesc pe nimeni, în termenul ăsta cred că abuzez de el, dar asta, ăsta descrie comportamentul NATO în momentul de față. De deci ce interes interes flancul nordic acolo să duc pe Baltice și Polonia foarte mult, rușii fac un pic de retorică acolo care să vină ea pe partea de nord, când este evident că vulnerabilitatea e pe sud, unde ai 300 de km din Crimea și până în Constanță. Mă înțelegeți? Genul acesta de înțelegeri Uitați, la, pe care toată lumea sare, mă, sare că e o diversiune fără să priceapă ce se întâmplă dincolo de toate astea. Chiar am postat. Europa la ora actuală este o într-o gripă, iar, iar ce se întâmplă în America se cam, se cam întâmplă peste tot, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova. Nu credeți dumneavoastră de acolo din Lucan. Irlanda că ar trebui să ia România de spre est? Ce să facem? Păi, vedeți că aici e aceeași poveste. Țara asta privește toate părțile, și partea europeană și partea americană. Înțelegeți? În urma Brexit-ului cam totul se schimbă în lume la ora actuală. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu vă înțeleg. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, Adrian. Bună ziua, Robert. Robert. Salut, Moise. Vă Cred că dincolo de exemplul cu Mica Atlantă, noi trebuie să. Mica Antantă. Nu Antantă. Noi ar trebui să poi utilizăm faptul și să să subliniem faptul că nu există o obligație de a interveni în cazul în care un stat este atacat. În cazul există NATO există, nu, există această obligație, în există planuri În cazul NATO există o, o obligație de a discuta conform politicilor interne. Nu e adevărat Dar nu lumea a subliniat acest lucru. Nu este și adevărat acest lucru. De deci ce există există din nou. Încă o dată deci există într-adevăr decizia parlamentelor. Să... Deci hai să o luăm așa, să o reducem înapoi la Ana și hai, Caifa. Hai. Pentru ca România să intre în război cu cineva trebuie o decizie a parlamentului. Se pot face niște acte, să zicem, militare, într-o situație de urgență de către președinte, sunt prevoste în Constituție, dar starea de război o declară doar parlamentul. La fel e în toate țările democratice din lumea aceasta. Inclusiv în Statele Unite, care e mai puțin democratică din punctul ăsta de vedere, președintele având niște atribuții sporite. Ei, deci, clar, se poate pendula timp de un an. Sau nu, chiar mai mult. Nu, nu. Se calculează că z cinci zile până când se iau deciziile. Dar, mare atenție, există niște planuri de intervenție care sunt foarte concrete cu dispunerea forțelor, cine face și ce face în diferite scenarii de război. Deci, NATO, în momentul de față, este o alianță complexă. Nu e doar așa este, o cu poveste. Este. Da, dar ea se bazează pe încrederea reciproc A -a, Acela exact. este pilonul exact. NATO încrederea. Exact. Și eu, în continuare, cred acest lucru că nu există o obligativitate din partea unor state și atunci când se ia în considerare okay. puterea unui okay. stat pentru care trebuie să intervină. Plecând, Am... de, plecând de aici, noi cred că în următorii, nu știu, 10 ani ar trebui să conștientizăm acest fapt și să devenim mult mai interesați, mult mai focalizați pe apărarea internă. Adică să Ce putem ne cumpărăm în momentul. Uh. Minim 10% din PIB. 10% pentru din PIB ar, în ar, condițiile ar, în care taxele noastre înseamnă 20% din PIB, 10% înseamnă foarte mult. Ne străduim să ajungem la 2% în continuare. Am înțeles punctul noastră de vedere, consider că pleacă însă de la o premisă greșită. Vă mulțumesc pentru telefon. Adi, bună ziua! Salut, domnul Moise! Vă ascultăm? Uh, există o vorbă românească. Odată ce ai intrat în horă, trebuie să joci. Corect! Și? explicați așa că... Eu zic că românia ar trebui să-și badă treaba cu cine? Întrebarea cu cine să jucăm, domnule? Deci suntem Am horă? intrat în horă, am intrat în horă cu America și cu Europa. Ei. Cu NATO. Dar nu i s-a întâmplat niciodată să rămâne singur în horă? La, da. o... da. <laughs> la un moment dat se mai îmbată și lăutarii, cântă fals, se enervează lumea, pleacă acasă, îi se face să rămâi singur în horă. Ce, ce faci în situația aia? Nu no, știu, dar mai ales acum cum am fost și cu alegile din Moldova și alegile din Bulgaria... Și uh, ideea lui Trump de a, cum să zic eu, da, chiar să citam pe, pe, pe un site de știri că vrea să, să scoată, să dea afară din America 3 milioane de emigranți ilegali. Da. Uh, și eu cu că că America... Se... Dona, nu mă nu mor dacă mă interesează aia cu mexicanii. Treaba lor să facă ce vorie acolo. Pe mine mă interesează de mine aici, vă spun sincer. Politica, filozofia lui este de Americă mai izolată. Ea începuse deja să se izoleze încă din vremea lui Obama, care n-a ales foarte bine momentul, dar s-au făcut pași mici. Pași mici, s-au continuat alte lucruri începute, cum a fost scutul ăsta antirachetă de la noi. Investiseră prea mult în el ca să zică gata la locomanda. Înțelegeți, dar Trump... Probabil că se va aduce și mai mult către așa ceva. Către o americă ce nu are de fapt un interes concret și direct în Europa. Ba chiar iar s-ar putea să-i convină să nu mai facă nimic Ford la Craiova, ci să aducă de peste ocean mașini Ford. Corect, dar eu cred că are avea interesul de a se apropia mai mult de Rusia. Clar, nu de, -a, asta a declarat omul. Întrebarea, mâncat, întrebarea e... e cu cine jucăm noi mai departe și mai ales care-i dansul? Păi continuăm dansul mai departe, că cu automat cine? dacă America... Rămânim cu America și cu Europa. Pe America a plecat acasă, tocmai am discutat. Încă nu. Încă n-am plecat. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Cine e? Următor? Ciprian, bună ziua! Ciprian! Bună ziua, Moise! Ați Brexit și dumneavoastră. Vă ascultăm. <laughs> nu sunt neapărat de acord cu ultima afirmație a dumneavoastră, domnul Moise. În primul rând, ce vreau să spun și ar trebui să încheiem și într-o notă mai optimistă, Cred că e foarte important să, să continuăm ce am început să facem, adică să nu uităm că suntem într-o alianță cu NATO și o alianță cu Uniunea Europeană. Dumne, nu uităm. Cu, Dar în același America. timp trebuie să ne gândim la perspectiva în care NATO s-ar putea să nu funcționeze în cazul unui test și în cazul în care America s-ar putea să nu mai aibă interese în Europa de Est. Asta a fost discuția de azi. Dar nu toate funcționează bine Nici măcar România nu funcționează bine Și ce ar trebui să facem noi Ar trebui să ne uităm foarte bine și atent La clasa noastră politică Să vedem cum ar putea să reacționeze Mai ales că suntem acum într-o plină campanie electorală Eu personal sunt foarte atent La mesajele Tuturor partidelor politice Din România Să vedem dacă avem vreo șansă Pune-mi pare că nu o să avem nicio dezbatere De politică externă în această campanie electorală Dezbatere ar... între ei să ar fi foarte trist ar trebui noi să reacționăm la vot uh, votând pe oricine altcineva, nu clasa politică, okay. politică actuală. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. Asta cu oricine altcineva, să știți că nu mai contează din momentul de față. Ceea ce, deci, ceea ce contează, că v-am zis, la noi e suficient să desințeze de neau și după aia și pun rușii pe cine vor așa cum au fă, tot făcut de la cuza încoace. Însă, da, sunt de acord, trebuie să ne concentrăm și trebuie să susținem cu toții o coerență a clasei politice într-o politică externă care o fie aia. Urmează să mai vorbim.